обвисли Людовікове підборіддя по старечому тремтить. Карлман, жвавий сухий чоловічок, кружляє, мов чорний кажан довкола столу. Але ж я не маю влади над архієпископом і його собором, благально дивиться король на тверду славомирову руку, що лежить на черені меча. То справи нашого Бога. Королі його сини також ходять під Богом, зрозумійте ж. Та Славомир, не моргнувши оком, знову уперто повторює. Великий Моравський князь Святополк, Чеський князь Бурєвой, Панонський князь Коцела мовили востаннє. Посланець від слов'янських державців зітхнув і повернувся до дверей, не спускаючи руки з меча. Король підхопився з крісла, догнав його, перегородив шлях якщо з'єднаються всі слов'янські князі із півночі і зі сходу і разом посунуть на нього свої раті, о, що тоді йому робити? Але він говорить щиру правду, архієпископ не підвладний нікому, крім папи. Папа ж – наступник Бога на землі, переємець влади святого апостола Петра, якому Ісус довірив храм у Римі. Людовик заламує на грудях руки. «Я не папа, я не можу наказувати архієпископу». «Тоді проси папу, нехай звільняє. Це наше останнє слово». «Я спробую, спробую, але ж потрібен час. Я зараз пошлю до Рима Гінця, але спетополк має дотримати миру і не порушувати свого слова». «Дотримує. не уміють дотримувати свого слова. Блиснув очима Славомир і зник за дверима. Там до нього підбіг мистивой». Пошлегінців гінців до Рима, просив не порушувати миру. Людовік тим часом підійшов до Караммана і мовчки подивився йому в очі. Той лише згідливо кліпнув повіками. Справді іншого виходу у них не було. Минав 874 рік від народження Христа. Великі більше не селились у гнізді на старій хаті Соловія. Може, Через те й щастя обходило стороною його нащадків. Уже давно зник із пам'яті киян відважний воєвода Буслу із роду Соловія. Ставши тисячким, він міцно в'ївся в печінки слобожан своєю захланністю. Щоправда, рід Соловія мав уже нового Бусла, сина Гортослава, який ще бігав по ливадах і дібровах, допомагав дорослим ловити рибу. Родаки раділи, що виростає кремезний та бравий хлопець. Тепер у хаті діда Соловія, як і в усій слободі, старшинствував Гордослав, син Кривоока, муж дужої сили і здорового розмислу. Бо якби не був таким, не повернувся б з далекого Дунаю і з того пекельного Переяславця, де разом із братом своїм меншим істоком допомагав угамовувати свавільну боярську вольницю. Поховавши тіла забитих дідів, яким коромольні бояри не віддали Вишеслава, а натомість постинали голови, Гордослав та Істок сіли на свою лодію і Дунай-рікою проникли у стан царя Бориса. «Дай нам боїв», – сказали царю, – «знаємо, як пройти із крадом до Града». Борис уже й сам не знав, що робити з тим прияславцем, Безсило тупцював зі своїм військом навколо нього». Ромеї почали готувати легіони йому в поміч, якої він не просив і якої боявся. Тому сказав, беріть дружину Преславську. І вони взяли ту дружину і повели її на Переяславець. З усіх боків затиснули коромольників і змусили боярина Цока на колінах просити замирення. Цар же домагався клятви увірувати в Христа і в його Борисове самовладдя. Бояри присягли і ствердили слово головою свого язичницького царя Вишислава, яку піднесли йому на срібній тарелі. Істок тоді пішов із царем Борисом до стольної прислави, а Грудослав повернувся назад. Мало рати свою ниву, сіяти й жати хліб, ловити рибу, бондарювати, ростити дітей. Зубожілий рід Соловія мусив відроджуватись у своїй давній силі. Такий прадавній покон у полян – Старший уроді мав плекати рід. Гордослав не міг його порушувати, інакше був би проклятий пращурами і богами. Рід зійшов би. Щез. А хіба є на світі більша кара для людини, як припинити її існування в своїх нащадках? Коли повернулася додому Славина, брат її Гордослав був уже статечним господарем у слободі. Перед ним у болонці і подоляни шанобливо знімали шапки. Сказав їй, «Досить, сестру, шукати щастя в чужих краях. Поставимо тобі нову хату, Та й живи на своїй землі!» Градість опекла не серце. «Удома вона, і хата своя буде. Тут їй усі раді. З братовою поміччю обживеться якось, Руки в неї ще здужають працювати, І Вадима прикличе сюди. «Дяка тобі, брате, за шану!» Губи славини тремтіли. Вадим прийде, відробимо родакам за поміч. Так усе й налагодилось у Славини. Ходила по рідній землі легко, як по хмарах. Радістю озивалося серце, і тоді вона подумала, що людині дуже мало потрібно для щастя просто жити на рідній землі серед своїх щиросердних і добрих людей, бачити щоденно все, до чого звикла. Ось мисник, який вже й почорнів від часу. На ньому ще мати її доброгніва поставила мальовані полумиски. Своє віно, серед них рожевів маленький ідолець, різблений з дерева, у високій шапці з короткими крисами, вуса підковою опущені донизу, давній знайомець, покровитель полян, бог Перун. Добрий день і тобі, кумире наш, а де ж твої вогнисто золочені кучері? Почорніли від часу й вони. Славині кланялись з комена, печі, з луток, з одвірок, рід і рожаниці, лада і леля, обереги і берегині. Вони дивились із рушників, витканих ще, може, прабабцями, веселили і оберігали від злих духів свій дім, свій двір, свій рід. У хаті Гордослава повно гамору, вереску, галасу, щасливий братець у неї а її доля на інше прирекла. Усе життя поневірятись, тинятися по світу. Набачилась усякого і збагнула науку життя. Тепер має передати її іншим. Найперше – сину своєму. Заради цього доля повернула її назад у Київ, бо хто ж, як не матір, відкриє синові правду життя. А правда ця тяжка. Чим більше днів спливало над оболонськими левадами, чим більше хвиль відносив Дніпро до теплого моря, тим більше тривога вселялась у серце славини. Бентежило те, що люди недобре дивились на витязя бує і ватагу варягів, котрі з усіх боків обступили старого князя. Від давнішньої мудрості у Тора лишилось одне бажання – чути, який він превеликий, премудрий і приславний. Усі, крім самовладців, знають, що підступний змій старості непомітно висотоє не тільки силу із тіла і кості людини, а й обертає її в посміховисько, позбавляючи звичайного глузду. Якщо таке відбувається з простолюдином, не біда. Сини й онуки заступлять його, відтіснять слабоумного в запічок. А якщо і з карманичем, якщо сліпота, огорне серце і розум самовладця, біда довколишнім. «Біда землі!» Оскольд не наважується силою відтіснити князя-батька, хоча на його боці право. Він державний переємець. Стримує те, що отець його державець. Добрий сину князя Тура. А тільки чи обертається благодаттю для людей і для землі ота його доброта? Славина наважилась піти до Оскольда. Оцінила себе Христом, як навчили її колись проповідники-брати, пошепки проказала свої благання до вседержителя. Вона щиро вірила в його силу, пам'ятаючи, що з хозарського полону вивів її Бог Ромейський, що він багатьох володарів славянського світу навчив міцно кермувати у своїй землі. Поблагала тепер його навчити цьому і її сина Аскольда. Трохи подумавши, вклонилась також ідольцю Перуна, що стояв у миснику. Та враз пригадала слова свого святителя. «Інших богів не упоминайте, да не чуються їхні імена із уст ваших, бо потрапите всі ті до них, і наш Бог Вседержитель відверне від вас серце своє». Казав, не упоминайте, відмовтесь від своїх богів, але як не упоминати? Може старі боги Полянської землі владніші, бо скрізь вони в усьому прибувають, з них бо витканий світ, цей добрий, водночас жорстокий білий світ, такий відкритий і такий таємничий для неї. Для славини увесь білий світ був містилищем добра і зла, істини і кривди, якою доля наділяє людей. Отож, і молитися усім добрим силам своєї землі для неї не було гріхом. Який же це гріх – возносити творців і опікунів світу, благати в них милосердя для власної дитини? Тож хутенько зібрала в кошик яєць, сиру, кинула окраєць перетичі і подалась до Діброви. Раділа зустріч із рідними місцями, ще дівчинкою бігала цими стежинами і протоптами. Ось і той калиновий кущ, де, як переказують, загинула її мати. Шелесно їй назустріч густим листям, певно мавка сховалась в гіллі, славина сполохала її. Стежина перебігла через дзюркотливий потічок, на дні якого, ой ой й стільки тих камінців. Либунь лукавий перелесник хотів котрусь мавку знадити камінчиками на намисто. Клени, статечно спинившись у стежки, роняли додолу золотого листу. Бо вже Зозуля відлетіла у вирій, понесла з собою ключі, щоб ними відімкнути двері теплого краю. Туди летять нині усі птахи. Ген-ген... Простяглися журавлині ключі, Зблизкують крилами лебедині стаї, Летять ледечі пари. Навіть, кажуть старі люди, Вужі гадюча різне туди повзе на зиму. Скоро поснуть мавки. Ні з ким буде бавитися перелеснику, Сяде у скелі і ж злостивець камінням У кожного, хто посміє до нього наблизитись. Тільки берегинь боїться цей облесник. Берегині не сплять ні восени, ні взимку, Їм треба не око милувати людське, А берегти їхні вогнища і добра, Їхніх дітей худобу, Завжди заклопотані, завжди в турботах за рід людський, Їм не до ігрищ. Славина йшла дібровою, поринала у призабутий, Але враз ожили в її душі світ». Незчулася, як він владно полонив усе єство, напоював хмільним трунком дитинства і юності, що тепер видавалися таємничою казкою. Під м'якими підошвами нових постільців тріщало трухляве гіллячя, вгинався мох. Славина йшла до озера свого дитинства, яке часто ввижалося їй в чужих краях. На його берегах закінчилась її короткочасна юність. Там уперше побачила князя Тура. Оченята дівчинки тоді спалахнули захватом. Вона вперше бачила могутнього володаря полянської землі. Він міцно сидить у сідлі, натягує тугу тятиву. «Куди ж цілить?» Перевела погляд у напрямку стріли і побачила. Молода олениця з білою зіркою на лобі сумирно визбирувала м'якими губами зелені стеблини. Серце дівчинки облилось кров'ю, не щулася, як опинилась перед князем, широко розкрила руки. Не вбивай!